Злітаючи з цієї драбини, що не сламали наверх, рано чи пізно це має трапитись, якщо не сталося вчора. Але учора нема ні тут, ані де -інде. Воно законсервовано в пам'яті. А вигнання це надовго. Та перед вигнанням беруть у облогу. Це, знаєш, таке собі невидиме коло, яке спершу не змикається, не звужується, лише коливається, гойдається непомітно. Чую його подих, бо я, наче в центрі Всесвіту. І цей звір дихає на мене. І він мене зімний розтопча. Він уже наелектризований, і його паща вогнедишна. Ще не агресивна, та уже небезпечна. Звір поки що не випускає пазурів. І він чекає, щоб я захитався від коливання. Вони мене хочуть узяти облухою. Боже, не говори так страшно. Виплутою з ліжника, безсоромно біла, сповзаю на килим. Я обвиваюсь, як ліана, як плюш, Круг безсоромно білого чоловіка, Що дивиться поблажливо, Мов знає щось недоступне, Сюмить мені. Хай буде, як буде, це не має значення, Може так навіть краще, Я люблю тебе, і ми оборонимось. Я також добре знаю подих цих Вогнедишних кіл, Що схожі на кола водяні. Начебто ще тиша, та вже не спокій, Ледь сколихнеться одне, І, Боже, думаєш, Чи це вже настала моя черга? Чи вже за мною, чи ще ні? Знаєш, мені іноді здається, що всі в облозі, і ніхто ні в чому не є впевнений, бо окола довкорух коглушного щоразу звужуються, стискаються, і кожен намагається перекинути частину коливання на іншого. Кожен дрижить, що завтра зметуть саме його. Через те маса людей живе з страхом бути зметеними. Хіба ці знання можуть стати причиною твого страху? Ні, комарику. Істотна різниця в тому, що я уже зметений, розумієш? Уже. Чи завтра? коли мені буде підписано вирок. Але ж його підписуватиме зграє. Ну то й що, хіба від цього легше? Мені здавалось, що я був першим, а тепер я стаю нічим. Треба було цілком прийняти правила їхньої гри. Схилити голову і обхопити руками коліна. Але той, хто чекав цього, не був жінкою. Лише ти мене можеш бачити прикляклим. Спокушай мене, я вже вилетів з обойми. Значить, я багато від чого дурного вільний. Я тепер природний, і мені добре, що я це маю. Я не спокушаю, я хочу. Мовчи, я боюся слів. Я слухаю твоє тіло і знаю, що це правда. Я знав, що в житті мусить бути щось феєричне, дике, незбагненне, І воно сталося, а я пустиня. В мені все випалено дощенто, як на палмом чи градом. Знаєш, найтяжче було вночі – Самотні ночі теж пустелі, пустеля в пустелі. Я міг би шукати рятунок, але в чому? В кому? Коли за останні два роки перебування на верхівці моїй плоті осіла така професійна недовіра до всього, що вона могла би змагатись, хіба що з есбійською, хоч я пробував рятуватись короткочасною горілкою, жінками, та не відчував смаку. Розумієш? Ну, після було бритко, як від дистильованої води. Ти говориш страшно. Я не хочу боятись, коли з тобою я своє відбоялась. О, ні, комарику, ніхто не вип'є сповнасі у чашу. Вона бездонна, але не граальська. Вона не дає безсмертя. Усе залежить від прожектора, який вихоплює наші послати із темряви. Але ніхто не знає вказівного пальця, що спрямовує світло на нас. Або спрямовує темряву. Це все так складно, пташко. Але вони не чисті. Ті, що взяли в тебе в облогу, «Яка ти здогадлива? Вони жадають кришталевості від іншого, коли самі не можуть претендувати на неї. Чому вони кричать «Розіпни розіп'ятого» і «Побери мудрішого»? Бачиш, вже сивий, а не знаю. Хіба тебе розпинали до цього? Навже ти думаєш, що можна було вазійти на цей п'єдестал чистим і нерозіпнутим? Вадиме, то ешафот, а не п'єдестал. Усі наші ешафоти – це кара за віру в ілюзії і за ревне служіння їм. Я довго служив ілюзіям і надривався, маючи за фетиш якусь вищу виняткову і обов'язкову для всіх справедливість. Однак у природі нема ні справедливості, а ні дороги до неї. Якщо навіть є дороги, вони ведуть у глухий кут. Є лише поняття справедливість і є бажання таких, як ми, досягти її в усьому. Утопії, ілюзіони. А справедливість, коли не думаєш про неї. Справедливість – це ти – «Коло мене твоє світло, яке світліше за всіх президентів і за всі розпусні принади мого регламентованого буття. Я тепер знаю, що вірити можна лише своїм відчуттям». Він замовк, лиш гладить, не перестаючи усю, з голови до ніг.